A kaleidoszkópikus színváltozása szemedgyönyörködtető látvány, ezért egyesek házi kedvencként tartják. Mérges váladéka azon kevés anyagok egyike, melyek alkalmasak a tohonya turka elpusztítására.